היפופוטאם! חוק זה לא בצחוק, פינתו של רב מקח שועלי המפקד! המפקד, בואי התחלנו, התחלנו. אה, מה שלומכת? אירוע. יופי. השבוע קרה לי מקרה מצער, אני עמדתי לי בצומת וכיוונתי את התנועה ברמזור. פתאום אני רואה מישהו עובר באדום. אני מסתכל טוב ורואה שזה לא אישה. מה זה משנה אם זה איש או אישה עוברים באדום? משנה, משנה. אם הייתה אישה, אז זה היה אישה באדום, אה? גרוע. למה גרוע? אתה גרוע בעצמך. אז אני אומר לאיש, בואנה, מה אתה עובר באדום? אז הוא אומר לי, אתה אמרת לי לעבור. נו, אז אתה אשם. מה, ואם הייתי אומר לו לקפוץ מהגג, אז הוא היה קופץ? הרי זה ידוע וברור, כמו לקחת סיגריה מתינוק. אז אני הכנתי בבית איזו רשימה קצרה של סכנות שבכל מיני אמסלת תחבורה. למשל הרכבת. מה הרכבת? היום כבר לא משתמשים כמעט ברכבת. רכבת זה פאסה. בטח שרכבת זה פאסה. גם אני יודע להמציא בדיחות. הנה, אני הכנתי לך איזה קטע דוגמה שכתבתי. אני לא רציתי לקרוא את זה בשידור, אבל פשוט זה נראה שאין ברירה. מה זה, אתה כתבת מערכון לתוכנית? כן, זה מערכון בנושא, מערכון הרכבת. הנה, תקרא. מה זה? תקרא, יש תפקידים, אתה איש א', אני ב', תקרא. לא לשכוח לקרוא בשידור בכל דרך אפשרית. בשורה שנייה תתחיל. תגיד, מתי יצאה הרכבת מהתחנה? בארבע וחמישה. ומתי תצא הרכבת הבאה? בשש ועשרה. ומתי הייתה הרכבת הראשונה? באלף שבע מאות ושלוש. בטח את הגטע. באלף שבע מאות ושלוש? מצחיק. כאילו הייתה הרכבת באלף שבע ושלוש, אה? איזה יופי. תיקחו את זה לתוכנית שלכם. אז אני רציתי להזהיר את המאזינים מפני הסכנות שבתחבורה הציבורית. למשל, כשאתה נוסע באוטובוסים, יש כפתור שאם לוחצים עליו, מה נדלק אצל הנהג? מנורה שכתוב עליה עצור. לא תמיד, לפעמים לא כתוב עצור. יש אוטובוסים שכתוב עליהם עוצר, עוצר. לא, זה עוצר. בן אדם נכנס לאוטובוס, משלם, מתיישב, נהנה, פתאום דינג, עוצר. אסור לצאת, כולם יושבים מדוכאים, האוטובוס עוצר בתחנה הבאה, מכבה בא הבן אדם, אומר לו הנהג בוא תיכנס, כדאי לך, פה הכל בסדר נכנס האיש, ודינג! עוצר עוד פעם! ככה הוא לוקט אנשים, אתה הבנת את זה? אבל כתוב בדרך כלל עצור זאת גם כן טעות נפוצה, כתוב עד צוואר זה אם נסגרת לך הדלת האחורית ככה כך... על הצוואר, אז אתה לוחץ וכתוב עד צוואר, עד צוואר עין צווק עד צוואר תאמין לי שזה רק חלק מהסכנות שאורבות לך באוטובוס. יש דברים שאני לא מספר והשתיקה יפה להם. איזה דברים השתיקה יפה להם למשל? אה, דגים, השתיקה יפה להם, אולי אה. לא על פינבול זקנה, שמעת כבר? לא, מה זה פינבול זקנה? זקנה <laughs> אמרתי, אמרתי זקנה, שמעת טוב. פעם שאל אותי נהג של אוטובוס אם אני רוצה שהוא ילמד אותי משחק של נהגים. נו, לא, רצית? בטח, תמיד רציתי ללמוד משחק. <laughs> אז הוא אמר לי שהוא מחכה שתעלה גברת ואז הוא שם גז וברקס ויעפה לסוף האוטובוס עכשיו, היא צריכה להגיע אליו כדי לשלם, כן? והוא צריך לפי החוקים של המשחק לגרום לה לא להגיע אליו הוא שם ברקסים וסיבובים וזורק עליה כרטיסיות, צורח עליה קוזאקים קוזאקים, שתיבהל תודה רבה לרב פגל שוואני יש לכם חוק ולא מצחוק, מלעדו של רב פגל שוואני, הר מבגד את התחנה